Yasin suresi Məkkədə nazil olmuşdur 83 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Yasin, ya Muhammed Hikmətlə dolu Qur'anı and olsun ki Sən həqiqətən Allah tərəfindən göndərilmiş Şəriət sahibi olan Peyğəmbərlərdənsən Düz yoldasan Doğru yol üzrə göndərilən Peyğəmbərlərdənsən Allahın əsil tövhid dini olan İslam dinindəsən Bu yolu tutub gedən haqqa yetişər Bu Qur'an mülkündə yenilməz qüvvət sahibi, bəndələrinə mərhəmətli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki, onunla cahiliyyət dövründə ataları Allahın əzabı ilə qorxudulmamış və Allahın hökmlərindən, imandan, tövhiddən qafil olan bir tayfanı Xəbərdar edib qorxudasən, And olsun ki, Onların əksəriyyəti barəsində o söz, Əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü gerçək olmuşdur. Çünki onlar, Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirməzdər. Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr, Zəncir keçirtmişik, O həlqələr onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. Kafirlərin əlləri zəncirlə boyunlarına bağlandığı üçün, başlarını yuxarı qaldırmağa, gözlərini də aşağı dikməyə məcbur olmuşlar. Onlar boyunlarını bir tərəfə döndərmək, əllərini sağa-sola tərpətmək, Ətrafa nəzər salmaq, Hətta ayaqlarının altını görmək iqtidarında belə deyirlər. Beləliklə, kafirlər haqqı görər, Nə də ona boyun əyərlər. Biz onların önlərinə və arxalarına səh çəkib, Gözlərini bağlamışıq. Buna görə də Allahın qüdrətinə dəlalət edən əlamətləri görmürlər. Kafirlərin qəlb gözü kör edilmiş, Bütün iman yolları üzlərinə bağlanmışdır. Onlar zahirən görsələrdə, Mənən kordular. ya Peyğəmbər, Sən onları qorxutsan da, Qorxutmasan da, Onlar üçün birdir. İman gətirməzdər. Sən ancaq Qurana tabi olub, Görmədən rəhmandan onun əzabından qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsənə ahirətdə bağışlanacağı Və çox gözəl bir mükafəta, Cənnətə nail olacağı ilə müjdə ver. Həqiqətən ölüləri dirildən, Onların dünyada nə etmiş olduqlarını Və qoyub getdiklərini yazan bizik Biz hər şeyi hesabı alıb Açıq aydın lövhü məhfuzda Zəmanə imamının yanında təsbit etmişik Ya Peyğəmbər Sən onlara o şəhər əhlini Antakiyalları misal çək O zaman ki onlara elçilər gəlmişdi O zaman olara iki elçi göndermiştik ama onlar ikisini de təksib etmiştik. Biz de o iki elçini üçüncüsü ilə güvvətlendirmiştik. Onlar dediler, Həqiqətən biz size göndərilmiş elçilerik. Antakyalılar, Siz de bizim kim ancak adi bir insansız, Heç bir şey de bizden üstün değilsiz.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 Allahın hökmülərini, Peyğəmbərliyi açıq aşkar təbliğ etməkdir. Antakiyallar dedilər, Biz sizdə bir nəsq ədəmliyi gördük. Sizin ucubatınızdan bizi bədbəxliyi bastı, Bizə uğursuzluq üzverdi. Gəlişinizlə aramıza nifaq düşdü, Yurdumuzun bərəkəti çəkildi, Yağışımız kəsildi. Həqiqətən, Əgər Allahın elçiləri olmaq iddianızdan əlçəkməsəniz, Sizi mütləq daşqalaq edəcəyik Və bizdən sizə mütləq bir şiddətli əzab toxunacaqdır. Elçilər dedilər, Sizin nəhsliyiniz, Uğursuzluğunuz öz ucbatınızdandı, Öz küfrünüz üzündəndi. Məyər sizə öyüd nəsiyyət verildiydə, Onu uğursuzluğa, Nəhsliyəmi yozursuz? Xeyr, siz günah etməkdə həddini aşan bir cəmaatsız. Şəhərin, Antakyanın ən ucqar tərəfindən abid bir kişi tələsi halda gəlib dedi, Ey qövmüm, elçilərə tabi olun. Sizdən haqqa dəvət müqabilində heç bir muzd mükafat istəməyən və özləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin. Antakiyalılar, Həbib-i sən bu ilçilərə tabi olmuşam mı, diyə soruşduqda, o dedi, axı mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm? Siz də qiyamət günü onun hüzuruna qaytarılacaqsız. Mən heç ondan qeyri tanrılarımı qəbul edərəm, Əgər rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfayəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni Allahın əzabından xilas edə bilməzdər. Belə olacaq təqdirdə, mən haq yoldan açıq-aşkar azmış olaram. Ey Antaki əhli! Yaxud siz, ey elçilər! Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Məni eşidim. İman gətirməyimə şahid olun. Antakiyallar bu sözü eşidən kimi Həbib Nəccarı daşqalaq edib öldürdülər. Ona şəhid olduğu üçün Allah dərgahından Cənnətə daxil ol deyildi. Həbib Nəccar Cənnətə daxil olub oradakı nimətləri, Hörmət izzəti gördüyüdən sonra dedi, Kəş qövmüm bileydi ki, Rəbbim məni niyə bağışladı Və nəyə görə, Hörmət sahiblərindən etdi. Ondan, Həbib Nəccardan sonra, Tayfasının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik Və heç göndərən də deyildik. Onların cəzası ancaq, Dəhşətdi, tükürpədici bir səs, Cəbrailin qışqırtısı oldu. Dərhal məhv olub, Şam kimi sönüb getdilər. Vay bu bəndələrin halına! Onlara elə bir peyğəmbər gəlməz ki, Ona isteza etməsinlər. Buna görə də əzaba düşar olarlar. Məyər olar, Müşriklər özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və həmin nəsillərin bir daha onların yanına qayıtmadığını görmünlərmi? Hamı, bəli, hamı qiyamət günü bizim hüzurumuza gətiriləcəkdir. Ölü torpaq olar üçün qiyamət günü ölüləri dirildəcəyimizə bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir,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 Yerin yetişdirdiklərindən, onların, insanların özlərindən və bilmədiyilərindən Ərkək və dişi olmaqla cüddər yaradan Allah pak və müqəddəsdir, eyibsiz və nöqsansızdır. Gecə də onlar üçün qüdrətimizə bir dəlildir. Biz gündüzü ondan sıyırıb çıxardan kimi onlar zülmət içində olarlar. Günəşdə qüdrət əlamətlərimizdən biri kimi Özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyir edər. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan Hər şeyi bilən Allahın təqdiridir, əzəli hökmüdür. Biz, ay üçün də mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o, həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra Dönüb xurma ağacının qurumuş əyri bu kimi Hilal şəkilində olar Nə günəş aya çatar, yetişər Nə də gecə gündüzü ötə bilər Günəş, ay və ulduzların hər biri Özünə məxsus bir göydə Öz hədəqəsində, öz dairəsində üzər Övladlarını Yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını müxtəlif yüklərlə, dolu gəmlərə mindirməyimiz, sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri də onlar üçün qüdrətimizə bir dəlildir. Onlar üçün bunun kimi başqa minik vasitələri də yarattıq. Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicad taparlar. Yalnız bizdən bir mərhəmət olaraq və bir qədər əcəlləri çatana dəkdə olanıb keçinmələri üçün onları xilas edərik. Onlara, müşriklərə, önünüzdə və arxanızda olanla, dünya və ahirət əzabından qorxun ki, bəlkə rəhm olunasız deyildiyi də dönüb gedər, öyüd nəsihətə qulaq asmazdır. Onlara Rəbbinin ayələrindən elə birisi gəlməz ki, ondan üç çevirməsinlər. Onlara, Allahın sizə verdiyi rüzidən, ehtiyacı olanlara sərf edin deyildiyi zaman, kafirlər müəminlərə, Allahın istədiyi təqdirdə, özü yedirəbilecəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik deyərlər. Siz bu ehtiqadınızla, Sadəcə olaraq, haq yoldan açı-xarşı yar azmısız. Onlar, əgər doğru söylüyürsünüzsə, bir xəbər verin görək, bu vəd. Qiyamət günü nə vaxt yerinə yetəcək deyərlər. Onlar küçədə, bazarda bir-biri ilə çənə boğaz olarkən, özlərini saracaq yalnız bir dəhşətli tükürpədici səsə, İstrafilin surunun birinci dəfə çalınmasına bənddirlər. Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları olar, nə də ailələrinin yanına qayda bilərlər. Sur ikinci dəfə çalınan kimi, qiyamət günü qəbirlərindən qalxıb, sürətlə Rəbbinin hüzuruna axışacaqlar. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, bizi yattığımız yerdən Qəbr kim qaldırdı? Onlara belə deyiləcək Bu rəhmanın məxluqata buyurduğu vəddi Qiyamət günüdür Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş Yalnız bir dəhşətli səs kopan İsrafil axırıncı dəfə surunu çalan kimi Onlar hamısı haqq qəsab üçün qarşımızda hazır duracaqlar Bugün Heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Cənnət əhli bugün keflə, əyləncə ilə məşğuldur. Onlar, mömin kişilər və zövcələri kölgəliklərdə yumuşaq taxtlara sövkənmişlər. Orada onlar üçün hər cür meyvə və istədikləri hər şey vardır. Rahimli Rəbdən Onlara salam deyilecektir Kafirler cehenneme Var edilerek Onlara belə deyilecek Ey günahkarlar Bugün müminlerden ayrılın Ey Adem evladı Meğer mən dünyada size Şeytana ibadet etmeyin O sizin açık düşmeninizdir diye buyurmadım mı Və Mənə ibadət edin, bu doğru yoldur deyə əmr etmədim mi? Həqiqətən, şeytan işərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məyər ağlınız kəsmirdi. Bu, sizə vəd olunan cəhənnəmdir. Kafir olduğunuza görə, bugün girin ora, yanın. Bugün... Qiyamət günü şeytana uyub ibadətimdən uzaq olanların ağızlarını möhürləyərik. Etdikləri əməllər, qazandıkları günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar, ayaqları isə şahadat verir. Əgər istəsəydik, dünyada gözlərini büs bütün kör edərdik. Onları zahiri gözdən də məhrum edərdik. Və onda onlar Adət etdikləri yolda bir-birini ötməyə çalışardılar və ya doğru yolu tapmaq üçün bir-biri ilə ötüşərdilər, ora-bura vurnuqardılar. Amma belə bir vəziyyətdə yolu necə görə bilərdilər? Əgər istəsəydik, onları lap yerlərindəcə elə bir kökə, elə bir şəkilə salardıq ki, nə irəli, nə də geri gedə bilərdim. Hər kəsə uzun ömür versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik, Başqa şəkilə salarıq, qüvvəsini alar, gözünün nurunu aparar, Hafizəsini zəiflədib bildiklərini unutturar, özünü də uşaq kimi edərik. Məyər kafirlər bütün bunları gördüyüdən sonra Allahın hər şəyə qadır olduğunu dərk etməzlərmə? Biz ona, Məhəmməd əleyhissalama şəyər öyrətmədik və bu ona heç yaraşmaz da, lazım da deyildir. Ona vəh yolunan ancaq öyüd nəsihət və haqla batili ayırt edən açıq aşkar Qurandır ki, onunla diri olanları, ağıl və bəsirət sahiblərini qorxutsun və o deyilən söz Əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü Kafirlər barəsində gerçək olsun. Məyər bizim öz əllərimizlə, Öz güdürətimizlə onlar üçün davarlar yaratdığımızı Və özlərinin də onlara sahib olduqlarını görmürlərmi? Bunları, bu davarları onların ixtiyarına verdik. Onlardan mindikləri də var, Ətini yedikləri də Onların O heyvanlarda başqa-başqa Mənfəətləri Və içəcəkləri süddəri də var Hələ də şükr etməzdərmi? Müşdiklər bəlkə Özlərinə bir yardım oluna diyə Allahdan başqa tanrılar Büttlər qəbul etdilər O bütlər onlara Heç bir kömək edə bilməzdər Onlar özləri isə Büttlər üçün Onları başqalarından qoruyan Hazır əskərlərdir Ya Mühəmməd Onların Sən peyğəmbər deyilsən Şair-sən sözü Səni kədərləndirməsin Biz onların gizlində də Aşkarda da Nə etdiklərini bilirik Məyər insan Onu nütvədən Yaratdığımızı görmədi mi ki Birdən birə Rəbbini açıq bir düşmən kəsilərək, Öz yaradılışını unudub, çürümüş sümükləri kim dirildə bilər deyə, Hələ bizə bir məsəl də çəkdi. Ya Peyğəmbər, de, onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O hər bir məxlugu yaradılışından əvvəldə, sonra da çox gözəl tanıyandı. O yaradan ki, sizin üçün yaşıl ağacdan, Ərəbistəndə bitən mərx və ifar ağaclarından od əmələ gətirdi. Budur, sizin de ondan o iki ağacı bir-birinə sürtməklə od yandırırsınız. Məyər göyləri və yeri yaradan bir daha olar kimisini yaratmağa qadir deyilmi? Əlbəttə qadirdir. Hər şeyi yaradan, hər şeyi bilən O'dur. Bir şeyi yaratman istədiyi zaman, Allahın buyurduğu ona ancaq ol deməkdir. O da dərhal olar. Hər şeyin hükmü, ixtiyarı əlində olan Allah, pak və müqəddəsdir. Siz de kıyamet günü dirilip onun huzuruna kaytarılacaksınız.